їхав на своєму жвавому арабському жеребці. Якби на шару хтось подивився, ніколи не здогадався б, що він уже в літах, однак ще менш можна було б запідозрити, що йому важко на душі. Подорож з Дамаска до Авга пустеля приховує багато труднощів, але про них він не думав. Люті арабські племена завзято грабують багаті каравани. Їх він також не боявся, бо на його захисті надійно стояла ціла армія охоронців на конях. Турбувався він через юнака, що їхав поруч. Щор, щару віз його з Дамаска. Хлопця звали Гадан Гула. Він був онуком його давнього товариша Арада Гули. Шару відчував, що заборгував перед Арадом, і цей борг він не зможе повернути. Він хотів щось зробити для Арадового онука, та що більше. Він про це думав, то складнішим це видавалось через самого юнака». Поглядаючи на персні й у хлопця шару думав собі, він вважає, що прикраси пасують чоловікам, проте обличчя в нього так само мужнє, як і в діда. Дід однак ніколи не носив такого квітчастого вбрання, так чи інакше, а я вирішив взяти хлопця з собою, бо сподіваюся, допомогти йому почати нове життя і зникнути подалі від тих руїн, які залишив його батько від їхнього спадку. Гаден Гулам перервав його думки. «Навіщо ви так тяжко працюєте? Завжди їздите в далекі подорожі караванами. Ви що ніколи не насолоджуєтесь життям?» Шару Нада усміхнувся. «Насолоджуватись життям, кажеш? А якби ти насолоджувався життям, якби тебе звали Шару Нада?» Якби в мене було таке, як у вас багатство, я б жив як принц. Ніколи не їздив би розпеченою пустелою. Витрачав би шекелі, щойно вони потрапляли б у мій гаманець. Я носив би найдорожче вбрання і найкоштовніші прикраси. Таке життя було б мені до душі, таке життя варто було б прожити. Обоє засміялись. Твій дід не носив прикрас. Проронив шару nada, а потім жартома продовжив. А на роботу ти собі часу не залишив би? Роботу вигадали для рабів, відповів гадану. Гула. Шаронада закусив губу та нічого не відповів. Він мовчки їхав, аж поки стежка не привела їх до схилу. Тут він протримав коня і, вказуючи на долину, що зеленіла в далечині, сказав, «Бачиш, он долина, дивиться далеко і розглядиш внизу ледь помітні звідси стіни Вавилона. Ота башта – то храм Ваала. Якщо маєш гострі очі, побачиш дим від вічного вогню на його вершині». То це і є Вавилон? Завжди хотів побачити найбагатше у світі місто, сказав Гадангула. У Вавилоні мій дід почав свій шлях. От був би він зараз живий, ми не потрапили б в таку скруту. Навіщо бажати, щоб його дух затримувався на землі понад відміряний час? Ви з батьком цілком можете продовжити добрі справи діда. На жаль, ніхто з нас не має до цього хисту, ми з батьком не знаємо секрет примноження золотих шекелів. Шару нада нічого на це не відповів, а Пришпорив коня й замислено поїхав стежкою в долину. За ним у стовпі червоної пилюки йшов караван. Через деякий час вони дібрались до царської дороги, а там повернули на південь і поїхали з рошуваними угіддями. Увагу шару привернуло трійколітніх чоловіків, які орали поле. Дивна річ, то йому здавалося, що він їх знав. Це смішно, не можна їхати тим самим полем сорок років по тому і зустріти тих самих землеробів однак щось йому підказувало, що це саме вони. Один чоловік ледве тримав плуга, інший на силу плелився біля волів і били їх палицями, щоб ті тягли плуга, хоч на худобу це ніяк не діяло. А сорок років тому він заздрив цим чоловікам, і з якою радістю він тоді помінявся б з ними місцями. Зараз же все докорінно змінилось. Він з гордістю озирнувся на свій караван відбірних верблюдів і віслюків, навантажених коштовними товарами з Дамаска. Це була лише невеличка частина з того, що належало йому. Шару вказав на орачів і мовив, вони досі обробляють те саме поле, що й сорок років тому. Наче так, але чому ви думаєте, що це ті самі люди? Я їх там бачу, відповів шару Нада. Перед ним швидко зринали спогади. Чому він ніяк не може полишити минуле й жити сьогоденням? Тоді він, наче на картині, побачив усміхнене обличчя Арада Гули, прірви між ним і цинічним юнаком більше не було. Та як він може допомогти цьому непіддатливому хлопцеві, який звик розтринкувати гроші і надягати на пальці коштовності? Тим, хто хоче працювати, він міг би дати в роботи, але таке не запропонуєш людині, яка бачить себе вищою за роботу. Однак він мав обов'язок перед Арадом Гулою, тож мусив зробити щось справді суттєве, а не таке-сяке». Вони за ніколи так не поводились робити, аби як було їм невластиво. Майже миттєво з'явилась думка, а разом із нею й сумнів. Варто подумати про свою сім'ю і становище. Це буде жорстоко. Буде боляче, шаро, однак звик швидко приймати рішення. Так він зробив цього разу. «Чи цікаво тобі почути, як твій шановний дід та я стали до співпраці, яка виявилась дуже прибутковою?» – запитав він. «Чому б вам просто не розповісти мені, як ви заробили золоті шекалі?» «Це все, що мені треба знати», – зухвало відповів юнак. нада нічого на це не сказав, а правив своє. «Почнімо з тих орочів. Я тоді був десь твого віку. Колона людей, з якою я йшов, наближалась до них, а старий землероб мегідо насміхався з того, як неуміло вони обробляють землю. Мегіду йшов за й у кайдани біля мене. «Подивись лише на цих ледацюг, казав він. Плугар навіть не намагається орати глибоко, а погоничі не тримають волів у борозні. Як вони хочуть зібрати добрий врожай, якщо орати не вміють? Ви сказали, що Мегіда був прикутий до вас, дивовно запитав Гадангула. Так, бронзовими ошинниками і важкими ланцюгами між нами. Поряд йшов Забадо. Крадійовець. Я знав його в Гаруні. У кінці чоловік, якого ми нарекли піратом. Поза як свого імені, він нам не казав. Ми вважали, що він моряк, бо у нього було татуювання. Дві переплетені змії на грудях, як і у моряків. Колону формували так, щоб ранці могли йти по чотири. «Ви були в кайданах, як раб?» – запитав гадан Гула з недовірою. «А що твій дід хіба не казав, що колись я був рабом? Він часто про вас говорив, але на це навіть не натякав». Йому можна було довірити найпотаємніше. Ти теж чоловік, якому я можу довірити, чи не так? Шару Нада подивився юнакові прямо в очі. На моє мовчання ви можете покластись, однак я просто здивований. А як ви стали рабом? Шару Нада, знизу плечима. Рабом може стати будь-хто. Мене до лиха довели гральний дім і ячмінне пиво. Я став жертвою братової необачності. Сталась зючна сварка, і в ній він убив свого друга. Батько віддав мене, як заставу вдові цього товариша, тому що понад усе прагнув, щоб сина не засудили. А коли в нього забракло грошей мене викупити, розлючена вдова продала мене работорговцеві. Яка ганебна несправедливість, вигукнув гадан Гула. Як же ви знову стали вільним? До цього ми ще дійдемо, та зараз не час, слухай далі. Коли ми проходили повз орачів, вони почали з нас насміхатись. Один взяв рваного капелюха і низько вклонився зі словами «Ласкаво просимо до Вавилона, царські гості, цар чекає на вас, як мурах міста. Там для вас влаштували бенкет, їстимете цеглу і цебулевий суп». Після цих слів всі орачі зареготали. Пірат розлютився і брудно їх облаєв. «Що ці чоловіки мають на увазі? Цар чекає на мурах». Запитав я його. «Ти йдеш до мурів міста, щоб носити цеглу, аж поки спина не зламається. Може, тебе заб'ють ще раніше. Мене вони не битимуть, я їх уб'ю». Тоді заговорив магідо «Не розумію, навіщо говорити, що господарі до смерті забивають слухняних і працьовитих рабів? Гарних рабів вони люблять і добре з ними поводяться. А хто хоче працювати як треба?» – відповів Забадо. «Ті плугарі чинять мудро, спини собі не ламають, лише вдають». Якщо уникаєш роботи, успіху не матимеш, заперечу Магіду. Ти виорав гектар. Це робота на день, і це знає будь-який господар. Та якщо ти виорав пів гектара, то вже недбальство. Я такого не роблю. Я люблю працювати і добре виконувати роботу, бо робота – це найкращий в моєму житті друг. Усе добре в моєму житті. Господарство, корови, врожаї я отримав завдяки роботі». «Та й справді, а де це все зараз?» – знущаючись запитав Забадо. «Видається, мені краще бути розумним та уникати роботи. Подивись на мене, якщо нас продадуть на будівництво мурів, я носитиму бурдюк чи ще якусь легку роботу знайду, а ти – любителю працювати, ламатимеш спину, тягаючи цеглу». Після цих своїх слів Забадо дурновато засміявся. Того вечора я був нажаханий і не міг спати. Коли всі заснули, я підібрався ближче до мотузки, яка огороджувала рабів, і покликав Годозу. Це була його перша нічна варта. Він був з тих арабських розбійників, що вкравши в тебе гаманця, захочуть і шию перерізати. «Скажи, ну мені, Годозо, – прошепотів я, – коли ми дістанемось Вавилона, на нас продадуть на зведення стін?» «Тобі на що знати? – підозрило запитав він. – Як ти не можеш второбати? – відповів я. – Я молодий і хочу жити, я не хочу доскону працювати на стінах і не хочу, щоб мене там забили. Чи можу я сподіватись на доброго господаря? – Ось що скажу тобі, – прошибки відповів наглядач. – Ти добрий хлопець, годозо, немає з тобою клопоту. Зазвичай ми спочатку йдемо на ринок рабів, а тепер слухай. Коли приходять покупці, каже їм, що ти гарний робітник і любиш працювати на доброго господаря, зроби так, щоб їм захотілось тебе купити. Якщо не зробиш, наступного дня тягатимеш цеглу, а це пекельна праця. Годоза відійшов, а я лежав в теплому піску, дивився на зорі і думав про працю. Магіддо казав, що праця його найкращий друг, то, може, і для мене вона стане найкращим другом. Так і станеться, і що з її допомогою мені вдасться виборсатись з цих негараздів. Коли Мегідо прокинувся, я поділився з ним гарною звісткою. На шляху до Вавилона це був для нас єдиний промінчик надії. Надвечір ми підійшли до Вавилонських стін і побачили силует людей, які наче чорні мурахи рухались вгору і вниз. Коли ми наблизились, нас вразила сила селен робітників. Одні копали рі, інші виготовляли цеглу. Найбільше людей, однак, великими кошиками носили цеглу вгору крутими стежками до каменярів. Наглядачі лаяли робітників, які зволікали, і батогами лупцювали поспані тих, хто вибивався з колони. Підолашні виснажені раби ледь несли важкі кошики, а хтось падав і вже не міг підвестись. Якщо вони не вставали, і після удару батога їх штовхали у бік зі шляху і залишали корчитись в агонії. Дуже скоро їх стягували вниз, де вже лежали інші мертві тіла, щоб згодом закопати всіх разом у спільній могилі». Споглядаючи це моторошне що я здригнувся. Ось що чекає на сина мого батька, якщо йому не пощастить на ринку рабів. Годозимо в рацію. Нас провели через міську браму до в'язниці для рабів, а наступного ранку ми вже йшли до загонів на ринку. Тут інші чоловіки зі страху поховались по кутках, тож охоронить своїм батогом, змушував їх рухатись, щоб покупці змогли їх розглядіти. Ми з Магідо завзято розмовляли з кожним, хто нам це дозволяв. Роботорховець привів воїнів царської гвардії. Вони закували пірата в кайдани, а коли він запротестував, жорстоко побили. Потім його забрали. Мені було його шкода. Мейда відчував, що незабаром наші шляхи розійдуться. Коли поблизу не було покупців, він без перестанку розмовляв зі мною, втовпмачуючи мені в голову, яке велике значення матиме для мене робота в майбутньому. Хтось її ненавидить, робить ворогом, а краще ставитись до роботи, як до друга, уподобати її. Незважаю, що вона важка. Якщо думаєш про те, який гарний будинок, збудуєш то, яка різниця, чи важкі бруси, і чи далеко від криниці, з якої ти береш воду для замазки. Пообіцяй, ну мені, хлопче, якщо в тебе буде господар, працюй на нього з усієї снаги, якщо він не цінуватиме того, що ти робиш, не біда. Пам'ятай, що добре виконана робота прикрашає робітника, вона робить його краще. Магіду замов, хтоогорочі підійшов огрядний грядний землероб і почав пильно до нас придивлятись». Маїдо запитав його про господарство та врожаї і дуже скоро переконав, що буде цінним робітником. Після завзятих торгів з роботорговцем землероб дістав товстого гаманця з-під одежі і вже скоро Маїдо пішов за своїм новим господарем. Того ранку продали ще кількох чоловіків. В день Годо заподілився зі мною таємницею. Торговцеві рабами вже остогидло тут бути, тому він не збирається лишатись на ніч, а на заході сонця відведе рабів, яких ще не продав до царського закупника». Я вже було занепав духом, аж тут до стіни підійшов товстий, доброзичливий чоловік і запитав, чи ж є серед нас пекар. Я підійшов до нього з такими словами. «Чому ви, добрий пекарю, шукаєте пекаря, що має менше хисту від вас? Чи не легше навчити своєї майстерності людину охочу до навчання? Подивіться на мене, я молодий, сильний і люблю працювати. Лише дайте мені нагоду, я все зроблю, щоб набити ваш гаманець золотом і сріблом». Моє бажання його приємно здивувало. Він почав торгуватись з продавцем, який досі не звертав на мене увагу відтоді, як купив, та зараз розхвалював мої здібності. Добре здоров'я і гарну вдачу, я почувався жирним волом, якого продають м'ясникові. Врешті мені на радість угода відбулась. Я пішов за своїм новим господарем з думкою, що у всьому Вавилоні немає людини щасливішої за мене. Нова домівка мені неабияк сподобалась». На, на найт мій господар спочатку навчив мене молоти ячмінь кам'яними жорнами, що стояли на дворі, а потім дуже дрібно молоти конжутне борошно для медяників. Спав я в сараї, де зберігалось зерно. Стара рабиня свасті, яка була хатньою служницею, добре мене годувала і тішилась з того, що я допомагав їй з важкою роботою. Так мені трапилась довгоочікувана нагода. Я міг стати цінним робітником свого господаря, якщо пощастить здобути свободу. Я попросив Нананайда навчити мене місити тісто і пекти хліб. Зрадівши, що я хочу навчитись, він мені все показав. Згодом, коли вже спритно порався з хлібом, я попросив його навчити мене робити медяники, і вже невдовзі на мені була вся випічка. Господар був радий байдикувати, але свасті невдоволено хитала головою. «Погане робиться це з людиною, коли вона не працює», – твердила вона. Я відчував, що час мені задуматись, як зробити монети і купити на них свободу. Праця в пекарні завершувалася півдні, тому я гадав, нанайд не заперечуватиме, якщо я знайду прибуткову роботу на решту дня і ділитимусь зі мною частиною того, що я зароблятиму. Потім мені спало на думку, а чому би не випікати більше медяників і не продавати їх з голоднілим людям на вулиці? Ось як я розказав нанайду про свій намір. Якщо я зможу в день після роботи в пекарні заробляти вам монети, чи не буде справедливо з вашого боку ділитися зі мною цими грошима? На них я купуватиму речі, яких бажає та потребує кожна людина. Цілком справедливо, визнав господар. Відтак я розказав йому про свій намір продавати на вулиці Медяники, і він припав йому до душі». Ось що ми зробимо», – запропонував Нана -на Найт. «Продавай два медяники за одну монету. Половина монет – моя, бо я плачу за борошно, мед і дерево, яке треба сплалити, щоб їх випекти. І з тих грошей, що залишаються, я забираю половину, а іншу отримуєш ти. Мене дуже потішила його щедра пропозиція – залишити собі четвертину від заробленого». Того вечора я працював допізна, робив тацю, на якій носитиму медяники. Нонанайт дав мені свою ношену одежу, щоб я мав добрий вигляд, а свасті допомогла її залетати і попрати. Наступного дня я випік додаткову партію медяників. Були вони добре підрум'янені і апетитні, я їх розклав на таці і пішов вулицею, гукаючи покупців. Спершу здавалося, що мій товар нікого не цікавить, і це мене бентежило. Та все-таки... Я продовжував. Пізніше, коли люди зголодніли, медяники почали розходитись, і скоро Таріль спорожніла. Мона дуже порадів з мого успіху і виплатив мою частку. Мати власну копійчину було вельми приємно. Правду казав Мегіда, що господар цінує добру працю своїх рабів. Того вечора я настільки зрадів своєму успіхові, що майже не спав. Все думав, скільки вдасться заробити за рік, і за скільки часу я зможу купити собі свободу. Так, я щодня ходив зі своєю тацею вулицями, і незабаром у мене з'явились постійні покупці. Одним з них був саме твій дід Арад Гула. Він продавав килими господиням і ходив містом від краю до краю. Арат мав віслюка, що згинався під тягарем товару, чорношкірого раба, який вів тварину. Арат Гула купував по два медяники собі і рабові. І поки вони їли, завжди балакав зі мною. Якось твій дід сказав слова, які я запам'ятав назавжди. Мені подобаються твої медяники, хлопче, та ще дужче мені до душі, як ти ставишся до справи. З таким завзяттям на тебе чекає великий успіх». Чи розумієш ти, гадане Гуле, що ці обнадійливі слова означали для малого раба, одного однісінького, у великому місці, який щосили намагався врятуватись від ганебного рабства? Ішли місяці, мій гаманець наповнювався монетами, я вже відчував його вагу на паску, це мене заспокоювали. Магідо не помилився, робота справді стала мені найкращим другом, я був щасливий, а от свасті хвилювалась. Боюсь, що твій господар засиджується у гральних домах, казала вона. Одного разу на вулиці я перестрю Мегідо, і невимовно від цього зрадів, він вів на базар трьох віслюків, навантажених овочами. Справи у мене йдуть добре, розповів він мені. Господар подобається, як я працюю, і вже я вже став за старшого. Ось, бачиш, він довіряє мені продавати товар, і нещодавно поклав сюди мою родину праця допомагає мені врятуватись від великого лиха. Колись вона допоможе мені викупити свободу та знову звести власне господарство. Плинув час. Нананайт з дедалі більшим нетерпінням очікував на моє повернення з роботи я повертався, а він уже чекав на мене, щоб хутко підрахувати і поділити виторг. Він спонукав мене шукати інші ринки і продавати ще більше товару. Я часто виходив за міську браму, щоб продати медяники наглядачам за рабами, які будували стіни. Мені страшенно не подобалось повертатись туди і бачити всі прикрощі, що там коїлись, але наглядачі були щедрими покупцями. Якось я зі здивуванням вледів за баду, який чекав своєї черги, щоб наповнити відро цеглою». Він був худий і зігнутий на спині, виднілись шрами і рани від ударів батогами. Мені стало його шкода, тож я дав йому кваржика, якого він миттю проковтнув, наче якась зголодніла тварина. Побачивши, з якою жадібністю Забаду дивиться на Тацю, я побіг, поки він не встиг її вихопити у мене. Чому ти так тяжко працюєш? запитав мене одного разу Арат Гула. Майже те саме запитав мене сьогодні, й ти пам'ятаєш, я переказав йому те, що Мегідо казав про працю, яка, направду, стала мені найкращим другом. Я з гордістю показав йому мій гаманець з монетами і пояснив, що заощаджую гроші, щоб купити собі свободу. А коли станеш вільним, що робитимеш? запитав він. Тоді відповів я думаю стати купцем. Після цього твій дід розкрив мені таємницю, про яку я навіть не підозрював. «Ти не знаєш, що я також раб. Я уклав угоду зі своїм господарем. Перестань!» – вигукнув гадан Гула, розлючено блиснувши очима. «Я не слухатиму наклепів на свого діда. Він не був рабом!» – Шарунада зберігав спокій. Я глибоко поважаю того діда за те, що він піднявся над своїм лихом і став одним з найкращих мешканців Дамаска. А ти його онук. Чи зліплений ти з того самого тіста? Чи стане в тебе мужності подивитись справді у вічі? Або ж тобі краще жити у полоні ілюзій? Гадан Гула випрямився в сідлі і з сильним хвилюванням він сказав. Мого діда любили всі. Його добрим справам немає ліку. Коли в місті прийшов голод чи не за його золото, купували в Єгипті зерно – чи на його караваном це зерно доправили в Дамаск і роздали людям, щоб ніхто не помер з голоднечі? А тепер ти кажеш, що він був жалюгідним вавилонським рабом? Якби він залишився у Вавилоні рабом, тоді він і справді був би жалюгідним. Але коли своїми зусиллями він став достойною людиною Дамаска, боги простили його негаразди і виявили пошану, відказав Шару Нада. Розкривши мені свою таємницю, продовжив Шару, він розповів, як сильно хотів заробити собі свободу. Однак зараз, коли в нього вже з'явилось трохи вільних грошей, його дуже непокоїло, як слід чинити. Торгівля йшла кепсько, тож він боявся залити без підтримки господаря. Я засудив його нерішучість. «Перестань триматись за господаря, знову відчуй, як воно бути на свободі, дій як вільна людина і досягай успіхів, як це робить вільна людина». «Виріши, до чого хочеш дійти, а тоді праця приведе тебе до мети?» Він пішов та перед цим подякував, що я його присоромив за боягуство. Якось я знову пішов за браму і здивувався, побачивши, що там зібралась ціла юрба. Я запитав, у чому річ, і мені відповіли, «А ти хіба не чув?» – судять раба втікача, який убив одного з охоронців царя. Цього дня за цей злочин його мають забити батогами до смерті. Прийде навіть сам цар. Біля місця страти було так тісно, що я боявся перевернути тацю з медяниками. Через те я видерся на недобудований мур і дивився на все з висоти. Мені пощастило бачити самого царя на виходи носора, коли той приїжджав на своїй золотій колісниці. Я ще ніколи не бачив такої величі, такого убрання, таких золотавих та оксамитових тканин. «Страти я не бачив, але чув зойки бідолашного раба. У ту мить миття замислився, як може наш благородний цар дивитись на страждання. Але коли побачив, що він сміється разом зі своїм почтом, і то збагнув, що цар – жорстока людина. Тоді мені стало зрозуміло, чому раби працюють на нелюдській роботі, зводячи стіни». Коли раб загинув, його тіло підвісили на стовпі за мотузку, зв'язану в нього на нозі, щоб всі бачили. З часом люд почав розходитися, а я підійшов ближче. На волохатих грудях раба я побачив татуювання. Дві переплетені змії. Це був пірат. Коли я зустрів Арада Гулу, наступного разу його було не впізнати. Він піднесено привітався зі мною. «Дивись же, той раб, якого ти знаєш, тепер вільна людина, у твоїх словах була магія». У мене вже збільшуються продажі і росте виторг. Жінка щаслива, вона племінниця мого господаря, тож вільна. Дуже хоче, щоб ми поїхали в інше місто, де ніхто не знатиме, що я колись був рабом. В цьому разі нашим дітям ніхто не докорятиме за батькове нещастя. Робота стала мені найліпшим помічником, завдяки їй я повернув собі впевненість і навичку продавати товар». Я дуже зрадів, що зміг бодай трохи відплатити йому за те, що він мене підбадьорив. Одного вечора до мене прийшла свасті, вона була дуже засмучена. Наш господар втрапив в халепу. Я за нього боюся. Кілька місяців тому він багато втратив загральними столами. Відтоді він не платить землеробові за зерно і мед, але він не повертає гроші. Вони розлютились і погрожують йому. Чому ми маємо переживати за його дурість, моєму недоглядачі, безтурботно відповів я. «Дурний хлопчино, ти не розумієш. Він взяв позику від лихваря під заставу права на тебе. За законом лихвар може тебе забрати і продати. Навіть не знаю, що робити. Наш господар добрий. Чому так? Чому його спіткало це лихо? Стар... Страхи свасті були небезпідставні». Я випікав медяник, і наступного ранку до нас завітав лихвар з чоловіком на ім'я Сазі. Цей чоловік мене оглянув і сказав, що я підходжу. Лихвар не чекав повернення господаря, я попросив свасті переказати йому, що він мене забирає. В самій лише сорочці та з гаманцем на Паскові мене поспіхом вивели, тож випікання я не завершив. Неначе вітром мене віднесло від моїх найближчих прагнень так як буревієм вирвані дерева, виносить з лісу і кидає у бурхливе море. І вкотре джерелом мого нещастя стали гральний дім і ячмінне пиво. Сазі поводився безцеремонно та грубо. Ідучи з ним, містом, я розповів йому, як гарно працював у Нанайда і сказав, що сподіваюся й на нього добре працювати. Його відповідь «Надії» мені не додала. Мене ця робота не подобається. Моєму господарю вона не подобається. Цар наказав йому послати мене на будівництво Великого каналу. Господар наказав Сазі купити ще рабів. Тяжко працювати і закінчити швидко. Та як можна швидко завершити велику роботу? Уяви пустелю, без жодного дерева, лише низький чагарник і сонце, яке палить так безжально, що воду в наших діжах майже не могли попити. Така вона гаряча». А ще уяви колону чоловіків, що один за одним ідуть у вириту яму та з ранку до ночі тягнуть за собою важкі кошики з брудом вгору по м'яких запитаних стежках. Уяви їжу, яку подають у відкритих коритах, з яких ми їли як свині. У нас не було ані шатер, ані соломи, на які можна спати. Саме в таких обставинах опинився я. Я закопав свій гаманець і позначив те місце, але сумнівався, чи доведеться мені колись його відкопати». Спершу я сумлінно працював, та коли повільно сплинуло кілька місяців, я відчув, що мені бракує завзяття. А потім від спеки моїм заслаблим тілом оволоділа гарячка. Я втратив апетит і майже не міг їсти баранину і овочі. Вночі я метушився і не міг заснути, а в голову лізли сумні думки. У своєму нещасті я подумав про Забадо. Може, його план був найкращим – вхилятись від роботи і берегти спину? А потім я згадав, як бачив його в останнє, і зрозумів, що його план добром не закінчився. Пригадав я також пірата з його жорстокою вдачею. Можливо, варто чинити так само, як він? Битися і вбивати? Вигляд його закривавленого тіла, що зворігся у пам'яті, нагадав мені, що і його план ні до чого не приведе». Потім я згадав останню зустріч з Мегідо. Його руки вкрились глибокими мозолями від тяжкої роботи, та на серці в нього було легко. А обличчя було щасливе, його план був найкращий. Однак працювати я хотів не менше за Мегідо. Він не зміг, би працювати дужче за мене. Чому ж моя праця не вела мене до щастя й успіху? Чи справді праця джелеролу радості для Мегідо? Чи щастя і успіх дають лише за волею богів? Чи доведеться мені решту життя працювати так, і не справивши своїх бажань, не досягнувши щастя і успіху? Ці питання скупчувались у голові, а відповіді у мене не було. У мене було відчуття, що я опинився в цілковитій безвиході. Через кілька днів, коли мені здавалося, що мій терпець уже ось-ось увірветься, я відповідь де й на питань не мав, і досі не було, мене покликали до Сазі. Від мого господаря прийшов посланець забрати мене у Вавилон. Я відкупав гроші, загорнув у подерті рештки своєї сорочки і вирушив назад. Дорогою моїй виснаженій від гарячці голові крутились ті самі думки про ураган, який кидає мене туди-сюди. Моє життя наче підтверджувало дивні слова з пісні, яку співали в моєму рідному «Гаруні». Крутить людину уран, гонить її шторм. Ніхто не знає, куди понесе. Долю людську не знає ніхто. Чи моя доля така? Мічне покарання невідомо за що. Які ще незгоди й розчарування очікують на мене. Коли ми виїхали у двір маєтку мого господаря, уяви, як я здивувався побачити Араду Гулу, який чекав мене. Він допоміг мені злізти з сідла і обійняв, наче я був його давній загублений брат». Ми з ним пішли, і я вже хотів слідувати за ним, як раб за господарем, та він мені не дозволив. Він мене обійняв і сказав, я тебе по всіх усюдах шукав. Коли надії вже майже не стало, я зустрів свастя, і вона розповіла мені про лихваря. Той вже провів мене до того шанованого власника. Він зажадав за тебе за хмарну ціну, я заплатив, бо ти того вартий. Твої життєві принципи і завзяття надихнули мене на нові успіхи». «Та тож, мегідові принципи, а не мої!» – перервав його я. «Мегідові і твої! Завдяки вам обом ми тепер вирушаємо в Дамаск, і ти мені потрібен як товариш в справах!» «Постривай», – вигукнув він. «І вже замить ти будеш вільний!» І з цими словами він дістав з-під одягу глиняну табличку, на якій значилось, що я раб. Він підняв її над головою і жбурнув на землю. Табличка розлетіла з бруківкою на сотні шматків. Рад почав весело тупцювати по цих шматках, аж поки вони не перетворились на порох. Мені на очі навернулись сльози вдячності. Я усвідомив, що ще нікому у Вавилоні не поталанило, як мені. Ось, бачиш, у час найглибшого смутку праця виявилась моїм найкращим другом. Працелюбство допомогло мені берегтись від долі тих рабів, що гуртом працювали на стінах, а твого діда воно вразило настільки, що він запропонував мені співпрацювати». «Отже, робота – це і є, дід'ю, потаємний ключ до золотих шекелів?» – запитав Гадан Гула. «Це єдиний ключ, що в нього був, коли я з ним познайомився», – відповів Шару Нада. «Твій дід любив працювати, боги цінували його зусилля і щедро винагороджували. Я починаю розуміти, – замислено промовив юнак. Праця привертала до нього численних друзів, які захоплювались його наснагою та успіхом. Праця подарувала йому ті почесті, яких він досхочу мав у Дамаску». Саме праця дала йому все те, що мені подобається. А я гадав, що праця – то лише рабська справа. «Життя може запропонувати людині багато радощів, сказав Шарунада. «У житті знайдеться місце для всього. Я радію, що робота – то не тільки для рабів. Якби так було, у мене забрали б найбільшу насолоду. У моєму житті є багато того, що мене тішить, та ніщо не може зрівнятись з працею». Шарунада й гадав, Дан Гула їхали в затінку високих стін до Великої бронзової брами Вавилона. Побачивши вершників, варта вишукувалась і шанобливо привітала поважного громадянина і з високо піднятою головою Шарунада провів довгий караван через браму на вулиці міста. Я завжди сподівався, що колись стану, як мій дід, розповів Гадангула своєму супутникові. Та досі я навіть не розумів, якою він був людиною. Ви відкрили мені правду. Тепер, коли знаю деталі, я захоплююсь ним ще більше і ще дужче хочу бути на нього схожим. Боюсь, що ніколи не зможу відплатити вам за те, що дали мені справжній ключ до його успіху. І з цього дня я користуватимусь цим ключем. Почну скромно, як мій дід свого часу. Це більше личить моєму становищу, аніж коштовності й вишуканий одяг». Сказавши це, Гадангула витяг із вух коштовності, сережки і зняв з пальців персні. Притримавши коня, він трохи відстав і з великою бошаною поїхав з очільником каравану. Нараз з історії Вавилона. Історія не знає міста величнішого за Вавилон. Сама лише його назва наводить на думку про багатство й розкіш. Про скарби з золота і коштовництей складали легенди. Природньо, що таке заможне місто, уявляють десь серед багатства тропічної природи та щедрих природних ресурсів, лісів і копалень. Однак насправді було зовсім не так. Місто лежало на рівнині біля річки Євфрат у посушливій долині. Ані лісів, ані копалень, навіть каміння не було на будівництво. Вавилон не стояв на жодному торговому шляху, а сподіватись на дощ для врожаїв було марно. Вавилон – це дивовижний приклад того, як людина може досягти великих цілей, використовуючи наявні засоби. Усі ресурси, які підтримували місто – це справа рук людей, усі його багатства – справа рук людей. Вавилон мав два природні ресурси – родючий ґрунт і річкову воду. Чинивши інженерний подвиг, яким захоплюється і досі, вавилонські інженери за допомогою дамб і величезних зрошувальних каналів спрямували воду з річки. Водні канали вкрили найвіддаленіші куточки сухої долини, вливаючи в родючий ґрунт життєдайну воду. Це перший інженерний подвиг, який знає історія нашого світу – Ніколи до цього люди не збирали таких щедрих врожаїв, як після використання цієї зрошувальної системи. На щастя, протягом свого довгого існування Вавилоном правили династії царів, для яких завоювання та грабунок відігравали другорядну роль. Вавилон багато воював, але більшість цих війн були місцеві або спрямовані на захист від невгамовних завойовників з інших країн, які мріяли прибрати до рук дивовижні вавилонські скарби. Видатні вавилонські правителі увійшли в історію через свою мудрість, заповзятливість і справедливість. Вавилон не знав пихатих монархів, які прагнули б завоювати весь відомий світ, щоб усі народи відвідали шану їхній себелюбності. Місто Вавилон вже не існує. Коли в ньому не стало тих потужних людських сил, які тисячоліттями будували і підтримували місто, воно скоро перетворилось на пустельну руїну. Його залишки стоять в Азії, десь за 600 миль на схід від Суецького каналу та трохи на північ від Перської затоки. Довгота приблизно 30 градусів вище екватора, майже така сама, як і у місті Юма, що в Аризоні. Вавилонський клімат нагадував Юмський, там було так само спекотно і сухо. Нині ця долина Євфрату, що колись була густонаселеним і зрошувальним сільськогосподарським регіоном, Знову стала сухою пустелою, якою дме вітер. Де-не-де у пісках борються за своє виживання трави й чагарники. Немає більше родючих полів, величезних міст і довгих караванів, що везуть коштовні товари. Тепер цю місцевість населяють лише кочові арабські племена, які ледь себе прогодовують розведені худоби. Це триває від початку християнської ери. Подекуди в долині височіють земляні пагорби. Століттями подорожні нічого більше в них розгледіти не могли. Зрештою, вони привернули до себе увагу археологів через биту кераміку й цеглу, яку час від часу вимивало сильними зливами. Споряджені європейськими і американськими музеями експедиції вирушили до цих пагорбів на розкопки. Працюючи кирками і лопатами, археологи незабаром зрозуміли, що ті пагорби – то стародавні міста, чи то пак могли могили міст. Під одним таким пагорбом було поховано Вавилон. Протягом ХХ століть вітри розвіювали на ньому пустельну пилюку, зведені з каміння стіни, що знизали впливу сил природи, розсипались та знову повертались в землю. Такий сьогодні вигляд має заможне місто Вавилон – гора Пилу, залишена так давно, що жодна жива душа не знала, як вона зветься. Аж поки ретельно прибравши сміття, що нагромадилось століттями з вулиць стародавнього міста, не знайшли руїни величних храмів і палаців. Багато вчених вважають цивілізацію Вавилона і інших міст у цій долині найстаршою з усіх, що вдавалося зафіксувати – Доведено, що люди жили там ще 8 тисяч років тому. Цікаво дізнатися, як саме це підраховано. Серед вавилонських руїн було знайдено опис сонячного затемнення. Сучасні астрономи легко вирахували час, коли сталось затемнення, яке могло спостерігатись у Вавилоні, а хоча встановили зв'язок вавилонського календаря з нашим. Таким чином ми довели, що 8 тисяч років тому шумери, які мешкали у Вавилоні, Будували міста зі стінами. Можна лише припускати, скільки століть до цього вже існували такі місця. Їхніх мешканців не назвеш варварами, що жили за захисними стінами. Вони були освіченими, розумними людьми. Писемні згадки розповідають нам, що серед цих людей були перші інженери, астрономи, математики, фінансисти. Вони першими створили письмо. Ви ще вже згадувалися про зрошувальні канали, які перетворили суху долину на сільськогосподарський рай. Залишки цих каналів можна побачити й досі, хоч зараз вони здебільшого наповнені піском. Декотрі з них були настільки великі, що коли в них не було води, ними могли проїхати 12-рокони в вряд. Вони перевершували найбільший канал Колораду та Юті. Окрім зрошувальних земель в долині, Вавилонські інженери зробили ще одну масштабну справу, побудувавши складну дренажну систему на величезних болотяних площах у гирлах річки Євфрат і Тигр. Вони отримали придатні для сільського господарства землі і почали їх обробляти. Грецький мандрівник та історик Геродот відвідав Вавилон, коли місто було в розквіті, і залишив для нас єдиний опис міста, зроблений чужинцем – він яскраво описує Вавилон і деякі незвичні традиції його мешканців. Геродот згадує про дивовижну родючість ґрунту і щедрі врожаї пшениці та яшменю, які збирали вавилоняни. Слава Вавилона потьмяніла, та його мудрість для нас збереглася. Цим ми завдячуємо формі, в яку вона записувалась. У ті далекі часи папір ще не винайшли, тож вавилоняни старанно виводили слова на табличках з вологої глини. Після написання дощечки висушували і вони перетворювались на тверді плити. Десь 15 на 20 см і 2,5 завтовшки. Ці глиняні таблички, як їх зазвичай називають, використовували переважно так само, як ми використовуємо сучасні засоби для письма – на них писались легенди, поезія, історія, тексти царських указів, місцеві закони, права власності, боргів, розписки і навіть листи, які посильні доправляли в далекі міста. Завдяки цим глиняним дощечкам ми можемо поглянути на приватний бік життя тих людей. Наприклад, одна табличка, ймовірно, з записів власника крамниці розповідає, що... Певного числа якийсь чоловік привів корову і обміняв її на сім мішків пшениці. Три з них доправив одразу, а решту клієнт забере, коли захоче. Археологи віднайшли ці бібліотеки, сотні тисяч табличок, які надійно збереглись під уламками старовинного міста. Одним з вавилонських див були височезні мури, які оточували місто. Стародавні люди ставили їх в один ряд з величними єгипетськими пірамідами і зараховували до семи чудес світу – Вважається, що перші стіни звели на вимогу у цариці Семіра Міди протягом раннього періоду історії міста. Сучасними екскаваторами не вдалося знайти залишки тих перших мурів, невідомою залишається їх висота. Зі згадок про них у творах давніх авторів можна припустити, що стіни сягали 15 чи навіть 18 метрів за увишки – із зовнішнього боку їх обкладали обпаленою цеглою, а для ще більшого захисту обносили глибоким ровом з водою. Пізніше найвідоміші мури почали споруджуватись на вимоги царя Небопола Сара близько шести тисячі років до Різдва Христового. Він запланував наскільки грандіозну перебудову, що не дожив до завершення робіт, залишивши його синові на виходоносору, ім'я якого знає біблійна історія. Висота і довжина цих пізнішних стін є неймовірною. З надійних джерел відомо, що вони сягали 48 метрів за вишки, що дрівнює висоті сучасного 15-поверхового будинку. Вважають, що загальна довжина мурів становила від 14 до 18 кілометрів. Нагорі вони були такі широкі, що на них могли проїхати колісниці з шести коней. з цієї грандіозної побудови зараз майже нічого не лишилось, окрім частини фундаменту і рову. Руйнівну силу стихій доповнили араби, коли забрали цеглу на власні будівельні потреби. На стіни Вавилона одна за одною йшли переможні армії майже всіх тогочасних завойовників. Безліч царів брали місто в облогу, та все було марно. Армії тогочасних загарбників становили потужну силу. Історики твердять, що в них могли бути 10 тисяч вершників, 25 тисяч колісниць і 1200 піших полків із тисячою солдатів на кожній. Часто для того, щоб зібрати зброю і підготувати провізію для походу, армії витрачалось 2-3 роки. Вавилон дуже нагадував сучасні міста. У ньому були вулиці та крамниці, мандрівні торговці пропонували свій крам у житлових районах, Жерці відправляли службу в пишних храмах, у місті була огороджена територія для царських палаців. Кажуть, що її мури були вищі за стіни самого міста. Вавилоняни мали хист до мистецтв – скульптури, малювання, ткацтва, ювелірства, виготовлення металевої зброї і сільськогосподарських знарядь. Вавилонські ювеліри робили вишукання коштовності. Багато таких прикрас знайшли у похованнях заможних вавилонян – і нині їх виставляють у провідних світових музеях. Ще дуже давно, коли інші народи світу рубали дерева кам'яними сокирами, а полювали і билися списами і стрілами з кам'яними наконечниками, вавилоняни вже виготовляли усі ці знаряддя з металу. Вони були кмітливі фінансисти і торговці. Наскільки нам відомо, саме жителі Вавилона винайшли гроші як засіб обміну, а також боргові розписки – і письмові підтвердження права власності. До 540 року до народження Христа у Вавилоні жодного разу не заходили ворожі армії. Історія падіння міста є дуже незвичною. Кір, один з найбільших завойовників того періоду, планував напасти на місто і взяти його неприступні стіни. Радники вавилонського царя Набонідуса Нідуса переконали його вийти з міста, зустріти Кірове військо та дати бій, не очікуючи на облогу міста. Зрештою, це завершилось розгромом Вавилонської армії, яка втекла з міста. Кір таким чином зайшов у відкриту браму і заволодів містом без боротьби. Після цього могутність і престиж Вавилона поступово згасали. Через кілька сотень років люди його зовсім полишили на поталу вітрам і бурям, що знову зрівняли його з тією самою пустельною землею, на якій колись побудували це величне місто. Вавилон занепав і більше не відроджувався, але людство багато чим йому завдячує – Неублаганний час. Перестворив горді стіни вавилонських храмів на пил, але вавилонська мудрість і досі жива.